DAKOT ISRAEL IISRAELI MINUTID Tere, hea pereraadio kuuleja. Mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Mõõdunud nädalal saabus Iisraeli kaua odatud talv. Ööl vastu kolmapäeva kallas mitmel pool vihma, ujutades üle tänavaid ja suuri maalasid. Sademet tulid koos tugeva tuule ja äikesega. Keski-Iisraelis vajas üks autojuht isegi päästjate abi, et pääseda uppumisest. Põhja-Iisraelis Hermooni mäestikus tuli maha ligi 30 sentimetrit lund. Hermoon on ainsaks suusakuurorteks Iisraelis, kus peaaegu igal talvel tuleb suusatamiseks piisavalt lund. Lumi jääb maha küll lühikseks ajaks enamasti mõneks nädalaks, kuid sellele vaatamata käivitatakse suusaliftid ja mitmed talisporti sõbrad kasutavad võimalust, et käia seal suusatamas. Iisraelis on oodata lähipäeviks veel sademete lisa, mis rõmustab kohalike väga. Siian on see talv olnud väga kuiv. Meteoroloogide sõnul on see olnud viimase 60 aasta kõige kuivemaks talveks. Kuna suvet ei saa seal kunagi, oodatakse, et talvised sademed täidaks looduslikud veekogud kogu aasta jaoks piisava veevaruga. Eriti pingsalt jälgitakse järve järveveedased, et see ei langeks allapoole kriitilist piiri. Lund saab põhiliselt vaid Iisrali ainsas kõrgmäestikus Hermoonil. Iga mõne aasta tagant tuleb pisut lund ka Jerusalemase mõjal kõrgentikel, kuid püsilund nendes paikades ei esine. Talv tähendab seal vihmavõimalust. Kõrbealadel on ka talvine vihm suhteliselt aruldane. Surnemere ääres ja on keskmised talvised temperatuurid 20 kraadi lähedal. Vahemere ääres on talviti temperatuur 10 pluss kraadi ümber. Viimase paar ja aasta jooksul on Iisraeli talved olnud vihmased, mis on täitnud looduslikud veevarud maksimumi lähedale. Saab näha, milliseks kujuneb tänavune talv. Birthright organatsioon korraldab noortele juutidele Iisrali reise juba üle 20 aasta. Juudirahvusest noortel on olnud võimalus esitada taotlus ja pääseda organisatsiooni kulul ükskord elus päevasele Iisrali reisile, kus tutvustatakse neile maad, rahvast ja olulisemaid nüansse, mis puudutavad Iisralis elamist. Seoses ühe olulise annetaja lahkumisega igavikku ja vastuvõttu hindade tõusuga Iisraelis on organisatsioon olnud sunnitud oma tegevust kokku tõmbama. Kui enne koronapiiranguid suutis Birthright vastu võtta 48 000 noort, korraldades neile pooleteist nädalase reisi, siis tänavu loodetakse tuua ainult 23 500. Sedagi juhul, kui prognoositavad annetused ka reaalselt laekuvad. Seoses väiksema vastu võtta võimekusega vähendas organisatsioon vanuse gruppi vaid kuni 26 aastani. Parimatel aegadel sai reisile kohta taotleda kuni 35-aastane noor. Vaatamata sellele täitusid tänavuseks suveks juba kõik 15 000 suvise reisi kohta kiiremini kui kunagi varem. Alles jäänud kohad on vaid talvisteks reisideks. Noortele tasuta Iisraeli reiside pakkumine on olnud parimaks viisiks neile esivanemate koduma tutvustamiseks. Suur osa nendest, kes sel viisil on saanud oma esmase kogemuse sellest, on hiljem langetanud otsuse oma tuleviku sidumiseks Iisraeli maaga. Pöötraid Iisrael juhid peavad oma misiooni väga oluliseks ja loodavad, et lisandub annetusi, mis võimaldaks reisidel lisada neid, kes on gruppide täitumise tõttu välja jäänud. Nad andsid teada, et eelistatakse 26-aastaseid, kes tuleval aastal enam ei kvalifitseeruks. Iisraeli siseministeeriumi rahvastikuregistri andmetel elas juudas ja samaarias esimese jaanuri seisuga üle poole miljoni juudi. See sisalda Jerusalema idapoolse osa elavaid juute, kes on sinna kuuepäeva sõja järgselt elama asunud, keda on ligi 350 000. Juutid arv Juudas ja Samaarias on olnud pidevas kasvutrendis. Seda põhiliselt loomuliku IB toel. Viisas tagasi oli neid seal pisut üle 430 000. Selle ajaga on lisandunud üle 15%. Nii vaenlaste kui ka sõprade poolt on Iisraeli riigile avaldatud, alates Juuda ja Samaaria oma valdusse saamisest survet, et need alad loovutada araablastele Palestiina riigi loomiseks. Vaenlaste poolne surve on arusaadav, nad lihtsalt ei nõustu üldse Iisraeli olemasoluga lähe sidas. Sõprade pool tundub, et nad ei tunne olukorda ega tea fakte. Juuda ja Samaaria on põlised juudi rahvale kuulunud piirkonnad. Arheoloogid leiavad seal igal aastal suures koguses väärtuslikke ajaloolise leide, millest vanemad pärinevad piibliaegadest. Kui rahvaste liit pärast esimest maailmasõda ühe roo eelkäijana türklastelt ära võetud lähisidat jagas, siis avaldati selgelt sõnastatud otsus, et juudid saavad tagasi oma põlisedalad. Need on Jerusalem, Juuda ja Samaaria. Kui 30 aastat hiljem reaalseid piire hakati tõmbama, siis selgus, et juudid saavad Põhja-Iisolis Kalilea, lõunas nägevi Kõrbe ja Läänepool Kitsa libavahemere rannikut. Kõik põlised alad otsustati anda araablastele, kellel ei ole selle piirkonnaga mingit ajaloolist seost. Nagu ma on nimetatud, olukord muutus 1967. aastal pärast kuuepäeva sõda. Tõenäoliselt teab paljud, et täna elab juudese Samaarias pool miljonit juuti ja Ida-Jeruusalemast lisaks veel 350 000. Kokku teeb see 850 000 juuti. Samuti teab paljud kahe riigi lahenduse pooldajad, et araablased soovivad luua Palestiina riiki, mis on juudivaba. See tähendab, et ükski juut ei tohi sinna tulla. See tähendab samuti, et ükski juut ei tohiks sinna jääda. 850 000 juuti, kelle peaks siisal araablaste nõudel ära kolima, on päris suur hulk rahvast. See on kõvasti üle poole Eesti elanikkonnast. Ei ole lihtne ette kujutada, kuidas selline rahva hulk võiks sealt ära kolida. Tõenäoliselt ei koli ka keegi neid sealt ära. Selleks pole ka ühtegi head põhjust. Juudid ei ole olema põlistel alade okupandid, vaid on tulnud sinna oma ajaloolisse koju tagasi, et jääda. Juudidele ei ole ka probleemi, kui nad elavad oma maal kõrvuti araablastega. Hetkel on Iisraeli kodanike hulgas üle kahe miljoni araablase. Iisraeli asja ametisse valitud koalitsiooni üheks kõige olulisematest kokkulepetest puudutab juudi asundusi juudas ja samaarias. Valitsus on lubanud anda neile asundustele riigi tunnustuse ja varustada nad eluks vajalike kommunikaatsioonidega. Iisraeli valitsus on otsustanud reformida relvalubade ja relvakandmis seaduse eraisikute jaoks. Vajadus selleks on tekinud seoses mitmete terrorirünnakutega, kus eraisikud oleks saanud oma relvadega kiiremini sekkuda, kui need oleks olnud rohkematel kaasas. Iisraelis ringi liikudes tundub, et iga teine kodanik on relvastatud, tegelikult see nii ei ole. Relvastatud on politseinikud, kaitseväelased ja turvatöötajad. Eraisikute käes on relvi vähe. Kaitseväelaste ja politseinike suure hulga tõttu on pidevalt näha relvastatud inimesi tänaval. Seoses hiljutiste terrorismiaktidega riigis on võimud palunud kodanikke, kellel on seaduslik relv, kanda seda kaasas. Otsustajad saavad aru, et iga relvastatud isik on teroristidele hirmuks ja riigile abiks nende vastu võitlemisel. Viimastel aastatel ei ole riigivõima esindajad jõudnud menetleda sellisel määral relvaloa taotlemisi, nagu neid on sisse tulnud. Ootel on ligi 20 000 kodanikku. Rahvastiku turvalisuse minister Itamar Benkvir on lubanud, et relva taotlusi lihtsustatakse ja kiirendatakse. Ta on eesmärkiks seadnud 5000-8000 relvaloa andmise kuus, mis kaotaks mõne kuu jooksul ka juba tekkinud oote järjekorra. Hetkel on Iisalis relvastatud ligi 150 000 isikut. Seoses uute relvalubadega see arv lähikuudel kindlasti ka suureneb. Iisali valitsuse usalduslik suhtumine kodanikesse on erakordne. Enamus riiki teeb kõik, et kodanike käes olevad relvastust piirata. iisalis tundub, et riik ja kodanik on elab sõprussuhetes. Riik kaitseb kodanike ja ootab, et iga kodanik kaitseks ka riiki. Tundub, et patriotismi on seal palju rohkem kui enamuses maades. Kahtlemata suurendab see riigi võimekust probleemidega toime tulla. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid. Mina on saatejuht Peeter Võsu. ja Kot Israel Israeli minutid